Tak já vysvětlím zítra. Podle principu vnímání ve škole Vajbášika, vlastně my jsme schopni vnímat přítomný objekt. To znamená, to, co ty barvy, co vidíme tady, to Lukáše, co vidíme, toto je přítomný Lukáš, přítomné barvy, které tady jsou. Čili podle teorie Vajbášika, my můžeme jenom vnímat to, co existuje. To, co neexistuje, nemůžeme vnímat. A to, co existuje, vnímáme jako současný objekt, který udělá impact na jeden z našich šesti smyslů. Z hlediska Sautantika, to, co my vnímáme, my nikdy nevnímáme bez takzvané akára. Akára je mentální obraz to objektu. Čili první máme smyslový vnímání, který je... Toto to, to, to smyslový vnímání je potom zpracováno mentálním vnímáním. Takže ten, to, co vidíme, smyslový vnímání je společně s obrazem, který pak... Vlastně vnímáme mentálním vědomí. Takže to, co vidíme, už pak není to mentální vědomí, si to dá dohromady a to, co vidíme, už není současný objekt, ale je to vlastně minulý objekt. Protože ten objekt, který jsme viděli, ten už dávno zanikl. A my vnímáme ta akára, ten, ten mentální image, který mu se říká taky Praty Bimba, čili zpětný obraz toho, co naše smysly vzali za objekt. Čili je důležitý, začal jsem s tím, že máme smysl pět vnímání pěti smyslů. To tomu se říká Pancha Vigiana kaya. Pět Kája znamená tělo pěti Pěti Proč tělo pěti smyslů? Protože těchto pět smyslů, podle Abidharmy, tak jako pět černých kamenů na, na povrchu bubnu. Buben je jako mentální vědomí. A naše oko, ucho, nos, jazyk, tělo, jako kdyby sedělo na tom bubnu. No a teď, pokud nemáme... Pokud nemáme vědomí, nemůžeme nic vidět. Hm? Teď, podle teorie Sarvastioláda, oko vidí objekty. Ovšem, podle e, Sautrantika, ne oko vidí objekty, ale e, vědomí oka vidí objekty. V hm? tom se nedohodná. A podle Sautrantika, když já vidím třeba tady, e, kdo je přede mnou, hm? Pavel, já nevidím Pavla, já vidím eh, obraz Pavla, který je Pavel, ten objekt už dávno zmizel. Hm? Co já vidím, to je obraz Pavla, který zpracovává mentální vědomí. Na základě toho vědomí pak asi eh, když. O Pavlově budu přemýšlet, tak se mně bude zdát, že je takový čili makovej, a to se mě líbí, to se mě nelíbí. A tento moment není ve smyslovém vědomí, ten je jenom mentální vědomí. Hm? Čili eh, důležitý faktor je, že vlastně, co my poznáváme, to už dávno není. A na čem my lpíme a v čem naše emoce pak pracují, hm? A uvážou se, tak to jsou všechno vlastně ty současné vnímání. Emoce znamená v indické filozofii přijímání objektu jakožto příjemný, nepříjemný nebo neutrální. A ty e, emoce při současném objektu jsou prakticky neutrální. Hm? Ale ty emoce, aby fungovaly ve smyslu ulpívání nebo e, Nelibosti, to už jsou emoce spojené s mentálním vědomím, který ty, vlastně ty počítky smyslu zpracovává. Čili co se děje? Když je smyslové vědomí, tak objekt je venku. Čili první ho musí mentální vědomí přijmout. Pak ho proskoumat, pak se o něm rozhodnout. A pak přichází vlastně proces zpracování tohoto. A jelikož podle Soutrantika tento proces je jako pokračování sekvence, právě proto my nemůžeme, to, na co myslíme a co zpracováváme, to už jsou dávno minulé objekty. Proto se vyvalí potom různý libosti a nelibosti. A takže ty jsou taky všechny vůči minulým objektům. My nemáme chtíč nebo nelibost vůči současnému objektu. Ta nelibost nebo ta chtíč, která přijde, je vůči vůči objektu, který už dávno neexistuje. Hm? Vůči tomu eh, mentálnímu obrazu toho objektu. Hm? Teďko eh, Sarvá Stiláda nevěří v tento mentální eh, obraz. A stejně taky, eh, jako to, o tom jsme mluvili s eh, Lukášem, blázni, vlastně ta škola logiku, která je důležitá obzvláště v Tibetu, Dignaga, Dharmakirti, ty stejně jako Sarvastivada vědí, věří, že náš kontakt s objektem je přímý. Soutrantika věří, že vlastně to, co vidíme, je minulý objekt. A co vidíme vlastně je mentální obraz to objekt. A na tom je založená pak ta e, vlastně zpracování ve formě yogačára. Yogačára tvrdí, že e, aby roz, tento problém vyřešila, tak tvrdí, že vlastně podle Sarvastivada Sautrantika, Teravána, stejně, může vědomí v jednom momentě pocitovat a přijmout jenom jeden objekt. Nemůže přijmout mnoho objektů. Yogačára řeší tento problém, že vědomí může mít dva objekty, tři objekty, čtyři objekty, podle toho, který objekt udělá impact. A tím, že všechny objekty vlastně leží na tom základním vědomí, v formě bijas, těch, těch semen minulých zkušeností.